Baupa upa, ka iso gabon arratxaldeon egunon berdin da Hamburgo petxua erdin, bat batean denekitzen dute Hamburgozak, ez baka, Hamburgozak, Hamburgozak, burgozak, badakit horre, ospazeko zeak edo edo bintza mugimitzeko arrazoiak e, egon du didela Bueno, ba, bai, Hamburgoz, e, mugimendua bada mugimendua jarraitzen du, gola izan dira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 Bueno, beraien hitzetan, eh, barne ministeritzaren hitzetan eta polizien hitzetan arrakastatua izan dalako, eh, nahikoa izan dalako, baina bestalde batetik le, leku guztietatik esan genuen bezala protestak baziren. Badira iniziatibak, bada momentu netan, zinadura jasotzeko eh, iniziatiba herritar bat, eh, nunez katzen den,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 poliziak adibidez baluratzen badu, beharrezkoa dela, kontrol, neurrigabeko kontrolak egitea, badut ba eskubira. Hemen, eh, aipatu genuen bezala, arritzeko azana eta eh, demokrazian sinisten duten eh, izan da, hau mingarria, eh, pensatzea, eh, Eru poder ez berdineek legislatibo ejekuti eta barrereta bar hauek e, nastu egiten direla, hau da politikak erabaki beharrian poliziak e, e, hartu duela erabakia. Pentsatu behar da Alemanian asko badirela demodemokratzio ziesten dutenak, eta hauek oso oso munduta izan dira ba polizeren erabaki honekin politikak ez dueelako erabaki hartu poliziak baizik. Horregatikan badira alderdiak eh parlamentarioak eta ba neurri hauei aurre egin zietenak eta hau da bat hemen momentu hauetan entzuten den aota. Kalean, kalean bazan beste mugimendua, kalean zan esatea kokotaino gaude utzipakean hun alde hemen eta bueno, guk eh egizutzen ditugun nezuak hoiek izan ziren eh hiskien e, Laron baten izan txan beste manifestaldi bat, ere muoiek kenduta baziaren izan txan beste manifestaldi bat, 6.000 personen guru izan zidan bertan, o, hemen ere oa indikan erresustentzaren eh, simbolo berriarekin, hau da, komuneko erratzatzuarekin, eta, bueno, bertan gogoratzen da, Hamburgon momentunetan zeintzuk ziren gaiak, e, hau da, rote flora mantentzea, digarrenez, eso etxeak, hau da, eso horren etxeak e, babeskea, e, etxe hauek e, botagin egituzte lako, ba, jabeak e, ondatzen etzizitxuelako, eta jendeak aleratzen dute, eta hirugarrenez behin eta berriz, gogoratzea, lanpeduzako arrafusatuak hor daudela, eta non geratu nahi dutela. Berriz, beraz, kalera larun batean, En, en manifestaldia izan txan e, edenoa eskutsu hauetan, e, giroa hona izan zan, bizia berda izan zan, baina isil-esilik, ala ere ezan bar da, eta e, ba, gure ingurretako, eta zenbait maiz belaunalditako, edo, ere belaunalditako beintzat jendearen txat. E, inzert dezatxe gine izan zan ikustea e, zaldiekin eta ateraziela ateratzea e, kalera polizia. Nahiz eta oso baketsu mantendu, baina eman zuten iduria ba, berriz ere bat poterea edo izan zan. Bestetik hor daukagu flora. E, zora gorria gaztetxea zentro sozialak hor jarraituko du, hori esaten du, hor jarraituko du ez eh, eh, da bezalo jodik egongo eta, bueno, hemen ere demokrazia ulertzen duten moduan eh, hamburgoko idiak eh, frenoa jarri dio jabea eh, ere etxearen jabea di, eh, etxeare di inbert, inbertitzaile honi eh, honek espekulat, eh, espekulatu nahi zuelako etxe honekin em... Eh, Izon honek, tipo honek, erosizion, e, e, orain dela amabi urte, erosizion roteflora etxea, hamburgoko hidiari. Diru gutxi, bueno, haien kontuetan, etxan horren beste diru izan, honek pagatu zuena. E, kontratu horretan bat egon klauzula bat, eta horretan esaten zan roteflora mantenduko zela, ero betxan leku horretan zentru sozial bat eta kultural bat mantenduko zela. E Giztomamek, jabe honek, orain egin naiduena da, etxeak eraiki, idut hilabata irabazi, eta ordun hamburgoko hiriak frenoa jarri dio, eta zon jo e, gogoratu arazi dio, hori etzegola kontratuan sinatua, eta behartzen du berriz estatuari saltzea eraikunza. Bere irabaziak izango dituz, e, bere momentuan eundala e, dogeita mar mila euro pagatu bat zituen, orain milioi bat euro kobratuko duk. Baina honek jaso nahi duena askoz ere diru behiago da, eta badakigu diruak guria e, itxutzu egiten duela, eta bueno, hortira tirabira horretan daude jabea eta e, hamburgoko iria. Florakoek tartean diote guri bostajola zein den jabea. Gu barruan mantenduko gea, eta hori da, bueno, ba, askok nahi duguna, rote florak hor jarraitzea, ba, jarraitzea hor zentru bat, non jende askok, Bueno, agian ezenek, baina jende askok bere espresia bilatzen dutela. Horren beste leku ez dago antu bezelako batean eta bezitin dune de, beraz poz gaitu zen eta defendatu dezagun barrope flora horberatzea.